Els antics pisos dels funcionaris de la presó de la Trinitat Vella continuen ocupats. Trinitat Vella n'està farta. Primer, balsar la veu contra la venda de droga. D'això, ja fa quasi un any i mig. El mateix temps que fa des de que els veïns surten setmanalment al carrer per demanar a l'administració que faci alguna cosa més efectiva que la instal·lació de càmeres, com ja va fer l'Ajuntament. Des del setembre, també criden contra el tancament de les urgències nocturnes del CAP de Via Barsino. Ara, aquest barri de Sant Andreu de Palomar ha sumat una altra greuja, la cada vegada més gran ocupació, principalment per part de famílies romaneses i petits traficants, de les antigues cases dels funcionaris de la presó i dels pisos del patronat municipal. Per això, volen traslladar les seves protestes a la plaça de Sant Jaume. De moment, com cada dijous, es manifestaran als seus carrers. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FFIMA és tot un poble que us parla d’acompanyar Christian Rodan i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Després, els promotors retornaran els diners a l'Ajuntament a través de solars dins del mateix àmbit d'actuació. Uns solars que el consistori destinarà a construir l'habitatge, lliure i protegit i equipaments. Per aquest pla de transformació que es desbloquejarà, l'Ajuntament ja ha iniciat converses amb els promotors.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 Més informacions. La febre renovadora dels mercats arribarà a Sant Andreu. Que els mercats propicien el desenvolupament del més petit comerç de proximitat, potencien el producte fresc i exerceixen deixos socials en la majoria de barris és una evidència que ha servit de motor per impulsar en l'última dècada una inusitada agitació renovadora a la majoria d'instal·lacions municipals.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 Un bon pessic se l'emportaran projectes gegants en plena execució, com Sant Andreu, entre d'altres. I hem de dir que Convergència i Unió vol donar continuïtat a la fórmula i pactar amb els operadors implicats. El gerent de Comerç, Consum i Mercats, Raimond Blasi, que a la vegada és també regidor de Sant Andreu, explica que encara està per desenvolupar el finançament dels treballs que es portaran a terme aquest mandat, però garanteix que hi ha demanda per les noves fórmules que permeten murta i costos. D'aquest tema del mercat de, del mercat de Sant Andreu i de quina manera donc es vol fer aquestes, aquestes reformes, aquestes innovacions dins d'aquest mercat, en parlarem en la propera setmana amb la nostra companya Cristina Pan Panielo i eh, donc evidentment serà una de les notícies que seran reflectides en, en aquest programa. I ara parlem dels antics pisos dels funcionaris de la presó de la Trinitat Vella que continuen ocupats i aquesta és la nova polèmica que ha revifat entre els veïns la sensació que tenen d'estar arraconats per l'administració i té el seu epicentre al carrer Pare Pérez del Pulgar darrere de la presó de la Trinitat que ara només acull joves en règim obert després d'haver enderrocat una part de l'edifici. Allà segueixen dretes algunes cases dels antics funcionaris judicials que van ser desallotjats sense rebre indemnització, cosa que va provocar que alguns d'ells presentessin demandes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que de moment els ha donat la raó, malgrat que la Generalitat hi ha recorregut, cosa que impedeix demolir-les doncs, ara mateix, en aquests moments, definitivament. Molt bé, doncs eh, tenim d'altres informacions que seran ampliades doncs, durant el nostre programa d'avui. Ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit doncs, aquí en aquest programa, amb tot, tot un poble. Fins ara. got somiant que un dia a Planya es torna goig i arreu del país també brinden amb el vi de la ferma convicció la mar sent nostre dringar i les onnes l'han copiat i la marinada s'endú aquest terremor per no sentir el raïm que està madurant al sol, terra, vent i sol i mar i el brugin permanent del dringat els nostres gots maramaran el vi de la victòria que veurem quan el Planya es torni goig de barambat, de barambat de bar en bar, de bar en bar, de salsas de bar La Patrón de Bergui, si el sol són des Carnaval, Sant Joan, a Ciudadella, a Ribagorça o a Alacant, si és diar de Castellera o si és la plec d'esport Santa Maria, a Formentera o festes a festes d'altura, a Olot. la garrafa, que és d'estat major. Cap a la garrafa, que és d'estat major. Són fires i girona, avanyolos o figueres, l'artec del cargol, l'alternativa de Manresa. Si són falles, la que l'arrea ve moros i cristians, si és festa del cava al Prades o a pot jugar al Sant. De barambar, -bar, de barambar, -bar, de salses de bo de mar. De barambar, -bar, de barambar.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 Ara mateix continuem amb el nostre programa d'avui, ja saps que aquesta és la teva, des del 91.6 de la FAM, i aquí et parla en Jordi Garcia, però és que avui, com cada dijous, el que volem és parlar de salut. I ens interessa doncs, un programa que s'està portant a terme aquests dies al CAP Via Barsino, i per parlar-ne doncs tenim el senyor Joan Joventen, que és metge de família d'aquest CAP. Hola, molt bon dia. bon dia. Hola, bon dia doncs senyor Jovanteny tenim moltes coses a parlar perquè el tabaquisme jo diria que és un dels problemes un dels problemes que d'avui en dia no? que la gent doncs bé hi ha gent que no, no se sent atreta pel tabac però hi ha molta gent que sí sí sí efectivament o sigui té de tota la raó Jordi el tabac és un problema greu avui en dia i és un problema greu a la Trinitat o sigui uh -huh. aquí a, a, al nostre barri Tenim molts fumadors uh -huh. i moltes fumadores, eh, malgrat que eh, s'han fet moltes campanyes, eh, s'ha insistit molt en que el tabac és, eh, uh -huh. és una cosa dolenta. No? Uh -huh. però a veà d'això eh, doncs la gent els joves sobretot segueixen iniciant-se avui dia en, en aquest costum, aquest mal costum no? que, és, que és fumar. I cap a quina edat dien que la gent comença a fumar? Home, per desgràcia eh, tenim ara el problema més greu el tenim precisament a les joves no? que comencen eh, molt joves eh, comencen, eh, i molt aviat a fumar eh, jo suposo que avui en, avui parlem una mica d'un programa o d'una activitat que farem sí. al cap però més endavant haurem de parlar d'alguna mica d'intervencions o accions que hem de fer a nivell dels instituts, per exemple eh, tenim nosaltres un programa que es diria Salut i Escola eh, Salut i Escola es eh? sí en què una infermera anirà als instituts per uh -huh. treballar temes de salut i un dels principals el, el evitar nous o sigui, evitar que hi hagi més fumadors cada vegada uh -huh. no? costarà perquè quan ets jove no veus no. els riscos de que, que, que et causarà el tabac, no? més endavant això no ho veus dius, això, doncs quan tingui 40 anys 50 anys ja deixaré de fumar i quan estàs enganxat ja és difícil de és molt difícil, ho parlarem ara és molt difícil uh -huh. nosaltres intentarem ajudar Mm, a veure si ho aconseguim no? mm. perquè diríem que les edats serien entre els 12 14 sí, a partir de la, la, la, la canalla que fa primer d'ESO jo crec que hem sí. de començar ja a intervenir no? El primer, mm. segon tercer és, és primària penso que és una, una etapa més, més, més rara que la gent més estrany que la gent estigui fumant Uh -huh. però a partir de, de primer des o segon des o si sigui que són els 12, 13, 14 anys uh -huh. s'ha de començar a, a intervenir a parlar, no? Uh -huh. Sobre tot de, de, de intentar fer alguna cosa perquè no s'enganxin, no comencin d'alguna manera uh -huh. i vegin que eh, això que sembla que no és cap perill a la llarga uh -huh. ho serà. I aquest programa que commenceu ara al Cap Via Barsino en què consisteix, en concretament? Mira, nosaltres, al CAP via Barcino, fa temps que estem bastant preocupats pel, pel tema del, del tabaquisme, mm -hmm. I llavors hem implicat tots els metges de capsegur i les infermeres sí. perquè ho treballin d'una manera especial. O sigui, mm -hmm. nosaltres, els metges, sempre que ve un pacient a la consulta, o les infermeres, sempre que ve un pacient a la consulta, què li diem? Escolti, no fumi, Clar. el fumar doncs, li fa mal al cor, el fumar... Mm -hmm és dolent per la circulació, el fumar fa càncer, tot això ho anem treballant, no? Donem el que en diem nosaltres el consell mínim, que és, sí. vostè ve la consulta, i jo li dic, escolti'm, aprofito per dir-li que fumar, doncs, li està perjudicant en això, en allò, intenti deixar-ho, és un consell mínim, uh -huh. però nosaltres volem anar una miqueta més enllà, o sigui, volem sí. fer més, més accions... Uh, i volem dedicar més temps no tenim uh -huh. massa temps els metges i les infermeres del CAP, hi ha un problema doncs, de, de manca de temps moltes vegades, però uh -huh. volem dedicar-hi una miqueta més de temps en el tema del tabac sobretot en els que estiguin més motivats uh -huh. en els fumadors i fumadores més motivades i per això s'ha posat en marxa aquest programa per això hem posat en marxa aquest programa que estan implicats tots els metges i les infermeres uh -huh als pacients que vagin al cap i diguin jo tinc un interès especial en deixar de fumar uh -huh. nosaltres els, els agafarem i els dedicarem més temps i els hi farem una colla d'intervencions i els ajudarem amb medicaments amb el que sigui necessari s'ha de dir de tota manera que moltes vegades bueno, si més no en parlarem més endavant del sí. tema que la gent diu no, els medicaments i tot això però són molt cars, no? això uh -huh. també en podríem parlar perquè hi ha medicaments per deixar de fumar hi ha medicaments per deixar de fumar i tot i que el pacient els ha de pagar uh -huh. eh, hem de reflexionar no, eh, quants diners ens gastem en, en, en, tabac, cada... en tabac cada mes sí. eh? Si, eh, si sumes moltes vegades els medicaments eh, uh -huh. et surten més econòmics que no pas el fumar no? sí. i a vegades ajudar a, a, a la persona, ajudar que se n'adongui que, que vegi que... Aquesta realitat doncs, és suficient com per animar-lo a que, que comenci doncs, un tractament. Perquè darrerament doncs, el mateix govern eh, ha portat doncs, cartes sobre el tema i ens ho està fent, una, és també una campanya eh, per sensibilitzar a la gent de que no fumi. Això, aquest, això que s'està portant en terme des del govern... Eh, Poden dir que és favorable clar, perquè hi ha bars que poden obrir que poden, poden deixar que es fumi sí. altres que no sí. Home, la llei, la llei del tabac per dir-ho manera, la llei del tabac que impedeix doncs, que en certs llors públics es pugui fumar, etc o a la feina, home, jo crec que ens ha ajudat ens ha ajudat molt que la gent doncs, no pugui fumar vull dir, posar inconvenients tot el que sigui posar inconvenients, nosaltres estem a favor d'alguna manera, encara que això a vegades hi ha una miqueta de discussió a nivell més filosòfic, no?, mm. sobre la llibertat del fumador, etc. però d'alguna manera posar inconvenients a, a, al fumador, com ara, per exemple, que no puguis fumar si vas, doncs, a un local, doncs, a un, un restaurant, restaurant sí. doncs, és una manera que a veure, ajuda a deixar l'hàbit, això està clar. Mm. Consideracions, diguem-ne, filosòfiques a part, no?, sí. Uh, si no pots fumar durant les hores de treball també tens una ajuda mm. si a la família, la resta de familiars uh, no fumen i tu ets l'únic que fuma també. si jo, en Joan, doncs soc mm. l'únic que fuma i tota la meva família no fuma segurament serà un inconvenient perquè em aniran estimulant a deixar-ho no? mm. o sigui que tot el que siguin inconvenients com un preu elevat uh, que sigui difícil l'accés que no pugui fumar durant, la, durant el meu horari laboral que hagi de sortir uh -huh. fora nosaltres creiem que és positiu des del punt de vista uh -huh. de deixar l'àpid eh? una altra cosa és que digui algú doncs, escolta, jo voldria més llibertat per deixar de fumar i tot això però uh -huh. bueno, això és una altra qüestió però mm, des del punt de vista de deixar l'hàbit sense dubte que ajuda no? uh -huh. i nosaltres ho hem notat una miqueta des que hi ha, eh, des que hi ha aquesta llei no? sí. eh, bé mm, el govern també aquesta setmana passada doncs, ha estat una setmana d'especial sensibilització no? Especial, uh -huh. una, és la setmana sense fum sí. i llavors nosaltres per això també tenim interès en donar uh -huh. a conèixer el programa del, del nostre cap sobre el, sobre el tabaquisme uh -huh. és a dir, que això de que el govern posi a les caixetes de, de tabac eh, pot produir càncer, que no, no està de fumar... Sí, jo crec que això que és, millor, és més dissuasori, això que he dit, els inconvenients de tipus pràctic, logístic, mm -hmm. no? si jo eh, per fumar he de sortir fora al carrer, sí. això és, és més efectiu que no pas avisos mm -hmm. que la gent se'ls veu amb, amb una mica... Amb, no se'ls acaba de creure, no? és una mica escèptics, o sigui que és això, no m'ho acabo de creure realment el tabac això de que fa mal, etcètera doncs a vegades eh, nosaltres pensem que el que passa en molts palanals és que pensen, bueno, això fa mal però a mi no em tocarà jo no crec que tingui càncer eh, sí. perquè conec el meu avi que va fumar fins als 80 i no va tenir càncer no? llavors ens agafem en els exemples que ens convenen mm. si jo conec un doncs, que ha fumat i no he passat mai res doncs a mi em passarà igual perquè si, esclar, si fumar produís automàticament i amb seguretat a tots ens produís un càncer al cap de 10 anys, i estic segur que en aquests moments no fumaria ningú. Clar. El problema és que no són tots, sinó que de, de 10 que fumin, n'hi doncs haurà 3 o 4 que tindran càncer només, i els uh -huh. altres se n'escaparan. No? Però, evidentment, si compares amb els 10 que no fumen, aquests, doncs, només n'hi ha un o cap que té càncer. No? Tant... Aquesta és una mica la idea de... de, de d'entendre que el tabac com és una cosa que és dolenta, diu, sí, però no és dolenta per tothom, és una cosa que és com que et toqui la loteria, però al revés, no?, perquè quan has de tocar-te la loteria et toca el càncer o toca l'infarct, no?, i dius, Home, jo sempre els hi poso, els meus malalts, l'exemple, vostè compra números de loteria amb la... i té l'esperança de que li tocarà, no?, per això els compra, jo també en compro per Nadal, doncs això és igual, vostè està comprant mm. números de loteria segurament doncs, si compra dos o tres números és probable que, és més probable que li toqui que si no en compra cap eh? o només en compra un perquè el càncer pot produir malalties aquí està bueno, Això jo crec que és una cosa que, que tothom ho sap no? uh -huh. eh, però una mica a mi m'agrada aprofundir en la idea aquesta de, tothom ho sap uh -huh. però no ens ho acabem de creure no? uh -huh. eh, inclús ho, eh, ho diu doncs, eh, molt la, la, la, el jovent no? la, uh -huh. la, la, la joventut home sí però sí, però a mi no em passarà no? Mm. llavors s'ha de deixar clar que és això no? és una, un augment del risc un augment de la probabilitat i entendre què vol dir això eh? vol dir que si agafem 100 persones que fumen doncs n'hi ha 10 que tenen càncer i si agafem 100 persones que no fumen només n'hi han dues eh? i això és una realitat mm -hmm. no? És una realitat. o sigui, si, si agafes grups de gent que fuma i els compares amb grups de gent que no fuma, els grups de gent que fuma tenen mm -hmm. pitjor salut clar i volia jo insistir en tres coses que ens fa a nosaltres, ens preocupa molt a nivell del càncer mm -hmm. no? que és, eh, a nivell de la salut són el càncer una, sí. els diferents tipus de càncer sobretot el de pulmó i altres doncs, no que afecten, el, que, el tabac. que produeix el tabac uh -huh. les malalties respiratòries cròniques que és a dir, allò de què m'ofego eh? uh -huh. i això és un tema que és també a vegades no, no s'hi pensa tant i és un tema molt greu uh -huh. que és doncs, que si jo fumo em canso més, m'oeego, sí. em trou malament, no puc i arriba un moment, doncs que la gent doncs arriba es comença a cansar als doncs, 45 anys, després donc mica en mica es va cansant més i arriba als oh, 60 anys que potser donc necessitarà estar amb motxigen a casa per poder oh. respirar. I aquí a la finalitat molta gent, molta gent recordarà... Doncs, eh, un veí, un, eh, un sí. senyor que es posejava amb oxigen mm -hmm. i que després, al cap d'un temps, doncs, eh, dius, doncs ja no surt de casa i ja està tot el dia a casa, tancat, perquè només necessita l'oxigen sense l'oxigen no pot respirar. Mm -hmm. I això li ha produït el tabac. Eh, I després hi ha els temes dels infarts, no? La gent, mm -hmm. doncs, es mor més pels infarts de miocardi, o sigui, són, són tres temes que ens haurien de fer pensar, el que passa que costa, eh? repeteixo, a la mm -hmm. joventut, sobretot, sí. que és el punt... Mm -hmm. el punt més... Sí, perquè és... una vegada has començat ja... Mm -hmm. Una vegada has començat, doncs ja el, el tac produeix addicció, o sigui, Clar. és una droga, n -n no mm -hmm. ho oblidem. Mm -hmm. És una droga. Llavors, eh, les drogues, doncs una vegada t'hi enganxes, sí. t'enganxa ella, no? I no la pots deixar així fàcilment. Mm -hmm. O sigui, que tu no ets, no ets l'amo, és la droga la que, la que et mana sobre tu, no? Mm -hmm. I... bé, eh, hem de, hem... aquest tema de, de la joventut és un tema que jo un altre dia en un d'aquests espais de salut en podríem parlar sí. perquè per exemple a veure, suposem que una persona que vol evitar el càncer o que vol evitar un infart i que ha fumat durant la seva vida hi ha alguna edat en què diguis a veure, si arribo als 40 anys i deixo de fumar mm. no, no em produirà el càncer no arribarà al càncer no, no arribarà per desgràcia aquesta seguretat no hi és mm -hmm. no hi és, o sigui, el tabac eh, per això es parla molt també dels fumadors passius no? que és un altre tema mm -hmm. també eh, important mm -hmm. que, o sigui el tabac encara que en fumis un només eh, et perjudica mm -hmm. evidentment quan més en fumis més et perjudica això està clar però no et neteges per l'hora. alhora si... no, no et neteges i el mal que t'haurà fet el mm -hmm. tabac moltes vegades és irreversible o si sigui, no sí. pots tirar enrere no pots dir, no, mira, eh, jo fumaré 20 anys fumaré 10 anys dels, dels 15 als 25 mm. i després als 25 decidiré deixar-ho aquí hi haurà dos problemes amb aquest esquema mental no? sí. un, que ja veurem si ho podràs deixar perquè t'enganxarà la droga mm. t'enganxarà d'alguna manera i el segon, que el dany que t'haurà fet el mal que t'haurà fet el tabac durant aquests 10 mm. anys d'alguna manera és irrecuperable això no vol dir que si sí, els 25, els 35 o si sigui, quan mm. abans ho deixis abans podràs eh, gaudir de més salut, o sigui d'alguna manera no és recuperable algun dany que està fet i ja està fet uh -huh. però podràs evitar progressions de la malaltia, o sigui el tabac és quan més fumes més lis tens de càncer uh -huh. més probabilitat o, o més fàcilment pots tenir de malaltia respiratòria o sigui d'ofegar-te uh -huh. i més risc de tenir un infart llavors quan menys fumis millor, això està clar uh -huh. i si pot ser ni tan solament siguis fumador passiu, perquè d'alguna manera mm. també, també, també et perjudicarà. Eh? Mm -hmm. Perquè també hi ha persones, que ara està pensant, per exemple, doncs que en un moment donat decideixen deixar de fumar i s'estan, doncs, un temps sense fumar, però Exacte, després sí? tornen a caure. Exacte, això és un tema que ens passa molt sovint, no? les recaigudes. Mm -hmm. recaigudes en el tabaquisme. Uh... Això és una demostració de que, el deixar, o sigui, de que el tabac enganxa molt, de que és una, una droga molt addictiva, molt psicològicament addictiva, i que és uh, molt difícil, no és tan fàcil, perquè si no seria un problema que no hauríem de treballar els metges i uh -huh. altres col·lectius. Però en aquest temps que, que ha deixat de fumar, que no ha tornat a caure... Uh, a, en aquest, no, en aquest, aquest, temps, temps? aquest temps és beneficiós, d'alguna uh -huh. manera. Sí, sí, evidentment, és beneficiós. Uh -huh. Si tu pots estar 10 anys sense fumar i millor que estiguis 10 anys que no pas eh, cap, no? Cap. Això és segur mm. o sigui, d'alguna manera eh, tot aquest període de temps tornar a caure. el problema és tornar a caure però pro... aquell període de temps que no fumes mm -hmm. és un benefici que t'has buscat per la teva salut això és segur molt bé, doncs moltíssimes gràcies al doctor Josep Casajuana per aquesta informació que ens heu facilitat. Esperem doncs que la gent que sigui fumadora i la que també la que, la que no sigui fumadora, doncs prenguin bona nota d'aquesta informació que us oferim des d'aquí. Esperem doncs que Bé, la reducció del tabac continuï tal i com s'està realitzant en aquests moments, en què doncs, hi han diferents establiments en què és impossible doncs, fumar perquè, si no, el mateix propietari d'aquest establiment li pot caure una multa bastant, bastant grossa. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa Escoltarem una mica de música Però atenció perquè aquest cap de setmana Serà un cap de setmana força inquietant Sobretot pel que fa a l'esport a casa nostra D'aquest tema en parlarem d'aquí uns moments Criden fort Com si tot aquest volum de veu Es donés Preparats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 la gira de l'artista que em penyorarà com un plural. Sabeu els teus punts, fem les teves vegades que vas al banc. Obres l'ordinador que ja t'emcaçat. Sona See you. Des del 91.6 de la EJM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs, tal com us deia, parlem d'esports ara mateix i ho fem amb Pol Gustems, un dels responsables de la informació esportiva d'aquesta casa. Pol, molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs ens agradaria que ens expliquessis el partit de... Serà diumenge, no?, a les 5 de la tarda. Sí, diumenge, 5 de la tarda, al camp del Dènia, per tant, al camp nou de Dènia, Dènia-Sant Andreu, uh -huh. i, i bé, esperem un partit <ríe> propici per continuar aquesta ratxa que porta el Sant Andreu de 7 partits sense perdre i dues victòries consecutives. Uh -huh. és, cert, és cert que els primers 5 partits de la ratxa de 7 van ser més en majoria, la majoria empat. S'anava a poc a poc, però ja, aquestes dues victòries últimes doncs han fet que l'equip progressés moltíssim, ara és 9, amb 13 punts, només a 3 punts de, de zona de play-off de 100, que aquí som una mica de, de trampa, no, són 3 punts, però hi ha molts equips d'entremig, perquè no la una posició i la quarta, i ha hi també l'Untinyent amb 16, Horacan amb 16, l'Hospitalet amb 16, l'Invitat Setí va amb 14, vull dir, hi ha molts equips eh, immersos en aquesta lluita, i és la primera jornada en la qual podem dir que potser sí que el, el Sant Andreu Eh, lluitarà per la part alta de la taula. De fet, acabem de veure l'altre dia eh, sobre la Naci Sala, el partit uh -huh. contra eh diré, contra el Reus. Sí. El dos va ser molt, molt encorregjador perquè van jugar molt bé i perquè Morales ha de estar un altre cop a un gran nivell, perquè Marcos ja duu sis gols a la Lliga, porta quatre partits seguits anotant, tots són bones sensacions i per tant esperem que es confirmin al Camp d'Aldènia. Doncs serà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i hem de dir que, bé, no sé com, com veus tu el Dénia, és un equip fàcil, és un equip dels complicats? Home, és un equip valencià i amb això ja, de principi ja sí. comença a apostar. Sí, perquè... Ja el defineix. Perquè sí, sí. el defineix com un equip que juga un camp molt petit, com és el Camp Nou de Dènia, que, bé, bueno, petit, diré més estret, que no pas, que és llarg, però, però estret, que és poc ample. Que, uh -huh. que costa molt de jugar i que generalment el que faran serà tancar-se i envener-se dels contraatacs i que serà eh, complicat, eh, molt complicat intentar eh, marcar un gol uh -huh. Passa que, no, normalment en aquests partits si en pas un, el guanyes esperem que sigui així, però en principi el factor camp sempre fes molt en els camps valencians i serà el primer cop aquesta temporada que el Sant Andreu visiti Eh, València, uh -huh. crec que van venir on a la sala, però de jugar en camps de València serà la primera vegada aquesta temporada, per tant veurem que se li donen en Petit i el seu equip i veurem si modifica o no l'esquema que ja té ara mateix o, o bé continua amb aquesta idea de molts jugadors ofensius i jugarem molt a l'atac. Doncs convidar els nostres oients a que aquest diumenge sintonitzin el 91.6 de la FIM perquè podrem saber doncs com avança el, el nostre equip, no? el, el Sant Andreu. Exacte, a partir de les quarts de cinc. Uh -huh. eh, hi, ha, hi ha alguna cosa més d'esports per comentar? Mira, de Baterpolo, resultat de la tercera jornada de la Divisió d'Olor Masculina, derrota del Sant Andreu a la piscina del Club Natació Montjuïc per només un gol, 11-10. a 10. Uh -huh. Recordem que van començar la temporada empatant contra el Barcelona Neta, empat a 10 la segona jornada van perdre per tres gols contra el Club Natació Barcelona i en aquesta tercera també derrota, per tant, inicien tres partits i dues derrotes del Club Natació Sant Andreu i la quarta jornada la disputaran, a veure si ho trobo, el dia 5 de novembre, per tant encara queden dies per la propera jornada, que jugaran a casa contra el Sabadell. O sigui que jugaran aquí mateix, no? A, sí. a les pàgines del club natació serà dissabte, d'aquí dos dissabtes per tant ara hi ha una, una mica d'aturada uh -huh. perquè han jugat el partit a, ahir mateix i uh -huh. per tant hi ha una, una setmana de festa i quarta jornada d'aquí un parell de setmanes molt bé, doncs si tens alguna cosa més a afegir no ho sé, convidar-vos a escoltar la transmissió del partit diumenge a partir de dos quarts de, de cinc de, de... Uh -huh. el fan per 3 si no canvia la cosa però podeu <laughs> escoltar a nosaltres i posar esportes a la televisió Molt bé Doncs el que sí que hem de dir és que dilluns eh, aquesta, aquests, aquests partits i la jornada doncs, serà comentada aquí en, aqu en aquesta emisora al para programa Paraules d'Esport a partir de les 6 de la tarda Perfecte Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Pol i ens veiem bueno, ens escoltem aquest diumenge la retransmissió Perfecte, fins aviat Vinga, que vagi molt bé molt bé, doncs nosaltres ara farem una petita pausa novament, però atenció, prepareu eh, paper i llapis o paper i bolígraf perquè d'aquí uns moments el que us oferirem serà l'agenda d'actes i activitats a realitzar avui i aquest cap de setmana. Això serà d'aquí uns moments. Ara s'esvaeixen camins que hem de fer sols.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 Sí, el Centre Municipal de Cultura Popular al carrer Arquímedes número 30 us ofereix cada dia de 5 de la tarda a les 9 de la nit l'exposició Calendari dels Pagesos 150 anys. El calendari és considerat una entranyable eina de conservació de la memòria de la tradició agrícola i d'aprofitament de la terra. La seva primera edició a l'any 1861 recollia costums i tradicions del camp. Ara compleix 150 anys mesurant el temps. Recordem, avui de 5 a 9 de la, del vespre. Entrada gratuïta. I encara tenim més coses per comentar-vos perquè precisament avui Carme Contreras celebra 70 anys de professió amb l'estrena de Salvem les balenes i el meu matrimoni què? La reposició a Barcelona del Bodevil, Salvem les balenes i el meu matrimoni què? servirà de marc per a la celebració dels 70 anys de professió, que es diu ràpid, de l'actriu de cinema i televisió i dobladora Carme Contreras, també apareguda en el cor de la ciutat, en una nit especial durant l'estrena de l'espectacle, que es podrà veure durant tres setmanes a partir d'avui i fins al 6 de novembre al Santendeu Sant Teatre. Inspirat en els grans mestres de la comèdia com Darío Fo o Woody Allen, Salvem les balenes i el meu matrimoni què, d'Ivan Campillo, juga amb, amb un ritme fresc, jocs escènics, monòlegs dirigits a l'espectador i els mecanismes habituals de la comèdia d'embolics i el Bodevil Picant. Els intents d'una parella avorrida per trencar amb la rutina desencadenen una sèrie d'escenes i malentesos que despertaran la rialla en els espectadors, tot jugant amb la reivindicació del matrimoni en una analogia amb els animals en perill d'extinció com les balenes. Doncs s'han Ramon Godino és en Rai, del Cor de la Ciutat de TV3, Laura Sancho és la l'Iris, trans, el transvestit del Cor de la Ciutat de TV3, i Joan Sureda és l'Eduard, el pintor de La Riera, també de TV3. És a dir, que són els actors que completen el repartiment i que donaran vida a la parella protagonista i al tècnic instal·lador de persianes. Carme Contreras interpreta precisament el paper de sogra i Mare. Doncs avui és el dia de l'estrena de l'espectacle i es farà dins el mar per la celebració dels 70 anys de professió de Carme Contreras amb la música de Mone unes paraules de la seva amiga i companya de professió Montserrat Carulla i del president de l'associació d'actors i directors professionals de Catalunya l'Àlex Casanovas amb la col·laboració de familiars i amics Salvem les balenes i el meu matrimoni que es va estrenar el Versus Teatre l'estiu de l'any 2010 i ara es podrà veure el Sanandeu Teatre de divendres a diumenge fins al 6 de novembre, inclòs el dimarts 1 de novembre encara que sigui festiu. No es descansa. Recordem llavors, divendres a les 9 de la nit, dissabte a les 9 mitja, diumenges i festius a les 6 i mitja. I també hem de dir que el dimarts dia 1 de novembre nosaltres tampoc, tampoc hi serem, perquè també ens agafarem uns dies de, de descans. Per anar al teatre. Això. <ríe> Molt bé. Doncs sí, i també hem de dir que aquest cap de setmana realitzarà al 48 Hores Open House de Barcelona. Sí, demà dissabte i aquest diumenge es farà el 48 Hores Open House de Barcelona, un festival d'arquet d'arquitectura que obre les portes d'aproximadament 150 edificis de tot Barcelona. A través de visites guiades a càrrec d'arquitectes relacionats directament o indirecta amb l'obra que presenten, cada edifici té els seus horaris de visita i tots tenen un límit d'aforament concret. Els edificis que podeu visitar del nostre districte són 7. Són les Carcasses, Grup Escolar As Ignasi Iglesias, Habitatges al carrer Viscaia, Fabra i Coats, Central de Bombeig, Casa d'Ignasi Iglesias, Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, Nau Ivanov, Can Guardiola, Hotel d'Entitats. Obrim els ulls, les ments i les portes cap al bon disseny de la ciutat. Doncs sí, ja sabeu que aquest cap de setmana hi ha el 48 hores Open House aquí a Sant Andreu. I ara parlem d'una obra de teatre que es realitza al cap de setmana que es diu "Pinxa però no mata, a càrrec de duo Floret i que també es realitza al Sant Andreu Teatre. Recordem el Sant Endeu Teatre, es troba al carrer Neopàtria número 54 i com, i com deia el Jordi, us ofereix la representació de l'obra de teatre Pinxa però no mata, a càrrec de duo floret. Delicatessen melòdica i interpretativa per oblidar-se dels maldecaps, deixar-se endur per l'humor i sortir del teatre amb un somriure als llavis. Amb la lletra i la interpretació de Joaquim Daniel, ben del Pla, Infidels i el talent musical de Daniel Pallagrinet descobrim, en un ambient pròxim i espontani, un espectacle imperdigable que combina el concert amb la proposta teatral. La idea original del projecte és de Duo Floret, els intèrprets són Joaquim Daniel i Daniel Pallagrinet, els textos de Joaquim Daniel, la direcció a càrrec de Cecília Ligorio i tots els temes han estat composats per Daniel Pallagrinet i Joaquim Daniel. L'espectacle té una durada aproximada d'una hora i mitja i l'entrada general és a 14 euros. És sí, a dir, que ens ho, deixa, ens ho deixen bé de preu eh? per poder assistir-hi. Molt bé, i ara ens anarem cap a Can Fabra, i trobem dins el que és el cicle Lletra Petita per dius musicals l'espectacle La Bruixa Maixanta i sí, la Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Can Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix demà dissabte a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, Aperitius Musicals l'espectacle La Bruixa Maixanta a càrrec de Meritxell Segura i, Marí, i Maria Josep Portado. La Bruixa Maixanta ha tornat a fer de les seves i caldrà molta concentració per recuperar totes les cançons que han fet desaparèixer amb les seves males arts per una meïnada d'una a quatre anys més o menys i per 3 euros i mig de preu d'entrada. Molt bé, i tal com us anem recordant eh, sempre que els divendres, doncs hi ha la possibilitat de gaudir dels patis oberts i això és el que es a diferents escoles de Sant Andreu. Són espais oberts per a infants, joves i famílies durant el curs escolar 2011-2012, les escoles escrites serien Escola Pompeu Fabra, carrer Olesa, 19, horari d'hivern, dissabte de 10 a 2 i de 4 a 6, Escola Baró de Viver, carrer Tucumán, 1, dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7, Escola Ramon Baranguet III, via Barsino, 90, entrada per la Porta Groga, no us perdeu, dissabte i diumenge d'11 a 2, Escola Bernat de Buil, carrer Mollerussa, 1, dissabte de 10 a 2, les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Temps de barri, Temps educatiu compartit, és un programa que proposa treure més profit als usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. I encara tenim més coses per comentar-vos, és a dir, que tenim una agenda força plena perquè vosaltres doncs, tingueu la possibilitat de gaudir de totes aquelles activitats sense moure'us del vostre barri. Així que, eh, si us sembla, ara us comentem un, un conte taller que es diu El Gegant Castanyer i que es realitza el Casal de Barri de Congrés Indians. Sí, el casal de barri de Congrés Indians, al carrer Manigua número 25, us oferirà demà dissabte a les 12 del migdia al conte taller El Gegant Castanyer, a càrrec de Núria Campuzano. En temps de castanyes, una sessió de contes molt especial, entrada general de 1 euro per adults i infants i aforament limitat a 15 famílies. Es recomana confirmar assistència. Més coses, vinga, a veure, què és el que trobem al barri del Bon Pastor? Doncs un espectacle de circ que es diu Circ-Trup, a càrrec d'Albert Vinyes. Això es fa al Centre Cívic del Bon Pastor. Centre Cívic de Bon Pastor, que està situat a la plaça Robert Gerard, número 3. Us oferirà demà dissabte, a les 12 del migdia, la representació de l'espectacle de circ Circ-Trup, a càrrec d'Albert Vinyes. En Beto fa que treballa de muntador de circ i ara treballa per als impresentables. Circ-Trup, impresentables? Ui! si no es presenten, potser haurà de fer l'espectacle però ara que hi penso, ell mai no hi ha actuat ell mai no ho faria entrada general de dos euros i mig per menors de 6 anys entrada gratuïta i hi ha un bònus de tres per cinc cinc espectacles al preu de 3. aprofiteu-lo doncs sí, i hem de dir que part hi ha descomptes per famílies nombroses hi hauria un 30% per famílies en situació d'atur un descompte del 50% i per aquelles famílies que reben el PIRMI doncs un descompte del 70%. Això sí, s'ha de presentar el document acreditatiu. I encara tenim més coses. L'exposició Jocs Reunits es fa al Centre Cívic de Sant Andreu. Sí, al carrer gran número 111. El Centre Cívic us oferirà avui i demà una exposició amb el nom Jocs Reunits, un repàs del que ha estat la darrera temporada de la factoria de Sant Andreu i per això us presentem una mostra amb els treballs dels artistes que han passat per aquí els darrers mesos. Cada primer dissabte de mes convidem un nou artista que ens explica com i per què fa la seva feina. Els artistes de la factoria Sant Andreu són Oriol Nogués, Esther Cunctaleta, Maria Samardide, Toni Herbàs, Mireia Saladrigues, Rita Rodríguez, Ariadna Parreu. Recordem dilluns de 4 a 10, de dimarts a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 10 del vespre dissabtes d'11 a 2 i de 5 de la tarda a 10 de la nit entrada gratuïta i encara teniu uns dies per poder gaudir d'aquesta exposició i que nosaltres us recomanem que hi aneu des d'aquí i encara tenim moltes més coses per comentar-vos ara ens anem cap al cicle lletra petita sac de rondalles on explicarà el conte una tardor de conte a Can Fabra Sí, a la Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà aquest diumenge a les 12 del migdia i dins el cicle Lletra Batita Sac de Rondalles el conte Una Tardor de conta amb Laura Garcia, per a una mainada de més de 3 anys. Entrada gratuïta. Ens queden pocs minuts ja per tancar el nostre programa d'avui i parlem d'una videoprojecció una, una obra de teatre que es fa al Sant Andreu Teatre i que porta per nom a Amado. La finalista dels Premis Max 2011, com a millor espectacle revelació a Vivi Amado de la companyia aragonesa Producciones Viridiana, és una delícia que es podrà degustar a partir del divendres 7 d'octubre al Sant Andreu Teatre, durant només dues setmanes. Un espectacle multidisciplinari que compta amb un ballari d'èrbic girovac els millors textos de la poesia sofí i les últimes tècniques en videoprojecció mòbil importada dels Estats Units. És una impressionant producció hispano-marroquí que busca l'origen de les arrels comunes entre Islam i Occident. Doncs us ho recomrem que aneu als Entendreu Teatre i gaudiu d'aquesta obra. Més coses, torni... ens quedem als Entendreu Teatre amb un espectacle que es diu 1-2-3 Poma a càrrec de la companyia d'Ara o Mai. Sí, el Sant Endeu Teatre, com dèiem, està al carrer Neopàtria número 54, us ofereix aquest cap de setmana, fins al 23 d'octubre, la representació de l'espectacle 1, 2, 3, Poma, a càrrec de la companyia Daraomai. Una proposta espectacular i delicada de circ, fet poesia, guanyadora del Premi del Públic Cup de Fot 2010, al Festival de Perpinyà u dos, poma, són equilibrismes, malabars, salts mortals i acrobàcies impossibles que us deixaran boca bocabadats. Utilitzant el circ com a moda d'expressió, on el moviment i l'acrobàcia n'esdevenen el vocabulari principal. La companyia catalano-francesa d'ara o mai desplega un ventall d'escenes impressionants i divertides. La duració és de 50 minuts aproximadament i les, els passes són dissabte a les 5 i mitja i diumenge a les 12. Entrada general, 8 euros i mig i per a una meinada a partir de 4 anys I ara ens anem cap al barri de la Sagrera allà trobem la nau Ivanov i on es, on es representarà l'obra de teatre Un disgust danès amb la companyia Permanum Teatre la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us oferirà fins a aquest diumenge la representació de l'obra de teatre Un Disgust Danès a càrrec de la companyia Permànum Teatre avui i demà a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda entrada general de 12 euros i pels amics de la nau Ivanov 10 euros Més coses per comentar-vos l'exposició Gent de la Mer de Joan Miró a la nau Ivanov la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Hondures, número 28, us ofereix cada dia de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, l'exposició Gent de la Mer, de Joan Miró. Entrada totalment gratuïta. I ens queden pràcticament 3 minuts, em diuen? Sí, bé, doncs aquest és el temps. Que ens queda per comentar-vos... Uh el que us diem armadeix, que és l'aventura de conèixer exposicions, una exposició que es diu Foto Interpreta la Duración i que es realitza precisament al centre de Sant Andreu, a Can Fabra. El centre cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix cada dia de dilluns a diumenge i dins el cicle L'Aventura de Conèixer Exposicions, l'exposició Foto Interpreta la Duración, de Paco Herrera, fotògraf. Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 9 de la nit, dimarts, dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9, diumenges d'11 a 2 de la tarda i a entrada gratuïta. Molt bé, doncs ens queden poc temps per comentar que també dintre del que és l'aventura de conèixer exposicions hi ha l'exposició fotointerpreta de Manel Exclusa Víctor Sunyol des d'unes correspondències de l'any 2005-2011. Sí, la Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Camp Fabra al carrer del Segre número 24, com us dèiem, us ofereix cada dia fins a finals de mes i dins del de la... cicle l'aventura de conèixer Exposicions, exposició, fotointerpreta, Manel Esclusa, Víctor Sunyol des d'unes correspondències de 2005-2011. Foto és un projecte de creació basat en la relació entre la fotografia i la literatura. En aquesta exposició es podran veure fotografies del fotògraf Manel Esclusa nascudes a partir de la correspondència mantinguda amb el poeta Víctor Sunyol entre el 2005 i el 2011. Doncs això és el que es fa a la Biblioteca Ines i a Can Fabra, fins i tot eh, doncs de dilluns a diumenge entrades gratuïta i... Eh,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 També informar-vos que en aquest moments s'està realitzant la campanya FesMont organitzada per pels diferents punts d'informació juvenil de la ciutat i que el dia 21 al 25 de novembre, és a dir, encara falten uns, un, un mes precisament, al doncs punt d'informació juvenil Garcilaso de Sant Andreu podreu gaudir dels de, de equipaments de la ciutat que programaran tot un seguit d'activitats per descobrir les últimes oportunitats les múltiples opcions per estudiar, treballar, fer pràctiques o un voluntariat a l'estranger. I ara parlem del casal de barri de Congrés Indians. Ens n'anem en cap a aquest barri del... Del... Del... est de... de Sant Andreu en què es realitza el taller de danses de Bollywood al casal de barri Congrés Indians. Després de l'èxit del taller de danses de Bollywood de l'estiu passat, al Casal de Barri Congrés Indians, ens hem animat a programar-ne un altre al llarg dels mesos de tardor. El taller serà tots els divendres de 7 d'octubre al 2 de desembre, de dos quarts de 7 a dos quarts de 8 de la tarda a la pista esportiva del Casal del Barri, al carrer Manigua 2535. I avui també hem de parlar del divendres concert jove que es realitza al Centre Garcilaso, i que hem de dir doncs que eh, es troba avui, precisament a les 10 de la nit, actuaran dins el divendres Concert Jove, els Black Cotton. L'entrada és totalment gratuïta. També a dir-vos que hi ha una exposició, que és les puntes de coixí de l'oficial art al Casal de Barri de Congrés Indians. Entrada totalment gratuïta. Molt bé, doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Donar les gràcies... Uh, el Christian Roldan per haver estat avui amb nosaltres també dono les gràcies a la Raquel Martínez que s'ha encarregat de les Vies de So i qui us acompanya, doncs en Jordi Garcia que us, ens acomiadem fins al proper dilluns en què us ofrirem més informació dels diferents barris de Sant Andreu. Ho deixem aquí i que passeu un bon cap de setmana Audeixeu, ah, adeu